Ormáli Já, sagan óks við tímans föll Unnsún var orðin að heljar mikillir styrjaldarsögu ringsins en hafði þó líka til að bera ótal blik og gneista úr grári forneskju Ég byrjaði á henni skömm eftir ég hafði lokið við hoppidam og áður en hann kom út 1937 En svo skaut ég henni á frest því að mér langaði fyrst til að slá botnin í og koma skikka á góðsagnir og hetjusagnir forndagrana sem ég hafði í nokkur ár verið smám saman að melta með mér. Ég var aðví mest sjálfu mér til aftreyingar og bjóst ekki við að það væri neitt fyrir aðra, allra síst þar sem ég gekk aðeins aðví út frá málfræðilegum fórsendum því ég ætlaði að leggja grunnin að málsögu ímyndaðs álvatungumáls. Ekki batnaði það heldur ef ég leitaði ráða eða álits hjá öðrum. Þeim þótti svo fráleita slíkt er nokku tíma útgefið að mín veika von ef hún var nokkur fyrir var það engu. Það var því úr að ég dró aftur framsagnadraugin og þá mest vegna fyrirspurna frá lesendum um það hvortir gæti fengið eitthvað fleira að vita um hobbita og ævintýri þeirra. Ég gati ekki við það ráðið að öll frásögnin sprakt upp að fornheimunum og ég varð að gefa skýringar á endarlokum hans áður en sagan gæti havist. Sú rás var þó þegar havin í ritun hobbitans því að þar var vísvitandi vikið að ýmsum eldri minnum Elrond, Gondolín Háálfum og Orkum en auk þess sóttu að og þrengdu sér inn ýmsir óbaðnir gestir já þeir í borðinu Durin, Mórija Gandalfur, Násugan og sjálfur ringurinn Í ljósi þeirra minna og í tengslum við forð sögurnar, opnaðist nú þriðja öldin og náði hámarki í styrjöld ringsins. Þeir sem óskað hafðu frekari vittneski um hobbita, fengana raunarað lokum, en byðin varð æði löng. Ég var að semja ringadróttins sögum með hljöfum af áronum 1936 til 1949. Hún var bara ígripa verk því að þá hafði ég ótal öðrum skildum að gegna og áhuga málum að sinna ímist sem læri sveitn eða meistari og gaf mig þeim allan á vald. Enn tafði það fyrir að setni heimstyrjöldin bröst út 1939. Í lok þess árs hafði ég enn ekki komist fram úr fyrstu bókinni. Enn í hel myrkri fimm styrjöldarára fórsvo fyrir mér að ég gati ekki lagt verkið frá mér. Ég held áfram að pikka textan mestan næturlægi þar til ég kom að gröf Balins í Mórija. Þá tók ég mér langt hlé. En Það var ekki fyrir næstum ári síðar að ég held förinni áfram til Lotlórien og Miklafljóts síðla ás 1941. Á þar næsta ári skrifaði ég uppkasta því sem síðar varð þriðja bók og upp fyrsta og þriðja kapla í fymtu bók. En þar með strandaði ég á meðan blýsin brunnu í anuríen og þjóðan kom til herfadals. Ég hafði þá verið svo óforsjáll að ég hafði ekki eins og hugmyndum hvað ætti að koma næst. Svo var það 1944 að ég tók aftur upp alla þessa lausu þræði og demdi mér út í ringulreið þeirra styrjaldar sem mér bar sjálfum að ráða til lykta eða að minnsta kosta halda áfram að lýsenni. Þá neitti ég sjálfan mig til að taka við ferð fróða til mordor. Ég samdanna í mörgum smá brotum sem úr varða lokum fjórðabókinn. Ég apnóðum og ég festi á blað, sendi ég þá eins og framhaldsögu til sonar míns Kristoffers, sem þá þjónaði í breska flughernum í sögur Afríku. Samt áttu enn eftir að líða fimm ár, áður en sagan var til sinna núverandi líkta leitt. Á þeim árum var allt á ferð og flugi, ég skiptu um hús, kennarastöðu og skóla, og þó dagarnir væru þá orðnir bjartar en áður haði ég síst minna að gera eftir að ég hefði stungið söguna út úr varði að taka hana alla aftur upp til rækilegarar endurskoðunar segja má að ég hafi endurskrifað hana aftan frá þar sem ég nú vissi hvað átti síðar eftir að gerast ég varð að vélritana og vélritana upp á nýtt og gera það sjálfur því að ég hafði ekki nokkur efna á að greiða þeim atvinnu vélriturum sem kunnu að nota tíu putta. Nú orðið, síðan ringa dróttin saga loksins byrtist á prenti, hafa margir orðið til að lesa hana. og mér langar að vikja hér örlítið að ýmsum sjónarmiðum og tilgátum sem ég hafa borist til eirna um tilgang og merkingu sögunar. Megin tilgangur minn var einfaldlega löngun sagnamanns til að reyna hvort ég geti sett saman reglulega langlóku sem þó hældi áhuga lesendana vakandi yrði þeim til skemmtunar og ánæju jafnvel stundum gert þá spenta eða snortna Ég hafði þá ekkert annað við að styðjast en eigin tilfinningu fyrir því hvað væri hugþekkt eða áhrifaríkt En eins og búast mátti við voru margir þar á öndverðri skoðun. Sumir sem lásu bókina eða að minnsta kosti skrifuðu umsagnir um hana fannst hún leiðinleg, fáranleg og fyrirlitleg. En þar var jant ákomið með okkur því að sjálfur fekk ég ámóta skoðun á rýtsmýðum þeirra eða jafnvel á þeim rýtum sem þeir höfðu helst mætur á. Hinnir sem kunnu að meta frásögn mína fundinni líka ímislegt til fóráttu. Sjálfsagt er ekki hægt í svona langri frásögn að gera öllum allstæðar til hævis, Ég heldur að valda öllum vonbrigðum á sömu stöðum. Því sangvem þeim brefum sem ég hef hengið virðist sem þær setningar eða kaplar sem fara mjög í taugarnar á sömum njóti þvert á móti alveg sérstakrar hilli allra annarra. Og al til lesarin sem ég þekki, ég sjálfur, hefur fundið ótal mísmíðar og galla, stóra og smáa á verkinu, en þar sem mér ber hvorki skilda að skrifa rítum um bókina, né heldur til að umskrifana, er best að láta það allt hvíla í þagnargildi, nema að vísu einn sem flestir kvarta yfir, að bókin sé allt og stutt. Hvað viðvíkur innri merkingu eða boðskap bókarinnar? Þá var einfallega aldrei um neitt slíkt að ræða frá hendi höfundarins. Bókin á kvorki að vera táknuræn né tólka vanda líðandi stundar. Eftir því sem sagan óks skaut hún rótum í forneskjunni og tegði út frá sér allskins óvænta hanga í allar áttir en megin stofnenar var ráðin frá upphafi því að hringurinn hlaut að verða tengiliður milli hennar og fyrri bókarinnar um hopbitan lykilkaflinn varð skuggi fortíðar með fornneskjulegustu minnin en hann var í raunverulega búna skrá löngu áður en skuggin frá 1939 lagði stefir með óhjákvæmlegum harmongum sagan hefði alla vega þróast eins að þessu leiti þó tekist hefða komið vekk fyrir heimstyrjöldina. Vísir að þessu hafði enn miklu lengur verið að í huga mér. Sumtaði var ég þegar búin að setja á blað og þurfti engu af því að breyta eftir að styrjöldin hófst 1939 nýja heldur í því sem á eftirfyldi. Hinnur önverulega heimstyrjöld líktist ekki sakna styrjöld minni forki í atburðarás nýja endalókum. Ef hún hefði verið hvað til nað, eða ég látið hann ráða ferðinni í sögninni, hefði atbörðar á sögunnar orðið allt annur. Þá hefði hringurinn næstum áreðanlega náðst og verið beitt gegn sáronni, sem ekki hefði verið út drýmt, heldur leittur í þrælkun og myrkravirki, barað dúr, hefði ekki verið eitt, heldur hernumið, Þar sem Sarumanni tókst ekki að koma höndum yfir ringin þá hefði í ungþveiti og lyfðum eftirstríðstímans átt að geta fundið í Mordor þann týnda hlekk sem hann vantaði í rannsóknum sínum í ringafræðum og þannig innan skams sjálfur smíðað sinn eigin megin baug til að keppa við hinn sjálfútnemnda höfðingja miðgarðs. Í þeirri rimmu hefðu báðir aðilar hatað og fyrirlitið hoppita og þeir þá varla geta þraukað lengi, jafvel þóðir hefðu aðeins verið leittir í þrælkun. Auðvita geta þeir sem halda upp á tákn og tengsl við tíðarandan settu upp alls konar tilvísanir. En gallin er bara sá að ég hef einlæga andúð á öllu táknrænu í hvaða mynd sem það byrtist og hef alltaf haft það. Síðan ég komst nægilega til vits og ára til að kunna vara mig á því. Ég vil heldur fá að segja sjálfa söguna, sanna eða uppdyktaða í öllum sínum breytileika og láta hana eina í sjálfu sér verka í huga lesendana saman við reynslu þeirra. Mér virðist að ofmargir leggjaði öfn ríkir vísvitandi allræði höfundarins Höfundur losnar auðvitað aldrei undan reynslu sinni en það er mjög flókið og breytilegt hvernig sögugerillin nýtir jarðveig reynslunar Þegar reyndir að skilgreina það ferli er aðeins við að styðjast tómar tilgáttur ófullkomnar og óljósar Það er til dæmis rátt hversu eðlilegt og sjálfsagt sem það virðist, þó líf höfundar annarsvegar og gagnrýnanda hinsvegar hafi skarast eitthvað, að sama hugmyndaþróun eða atburðar á stímans sem báðir livðu hafi verkað á þá. Menn verða til dæmis að hafa staðið sjálfur á výfvellinum til að skilja til fulls farg stríðsins. En eftir því sem árin líða, er eins og það gleymist og máist út og ekki má gleyma því að það var ekki síður hræðileg reynsla fyrir unglinga lenda í stríðinu 1914 en í styrjöldinni 1939 og því sem á eftirfyldi Þegar kom fram á árið 1918 voru allirnum með einna mínum nánustu vinum fallnir eða svo ég taki annað ekki eins alvarlegt dæmi Margir halda því fram að útreinsun héras endur speigli ástandið í Englandi á eftirstríðsárunum þegar ég var að ljúka sögum minni. En það gerir það ekki. Þetta var einfaldlega óhjákvæmilegur hluti í uppbyggingu sögunnar, fyrir séður frá byrjun en tók helst vissum umbreytingum út frá personugerð Sarumans sem hafi þróast áfram í sögunni án Ég segi það án nokkurar tóknrætnar merkingar eða samtíða pólitískrar tilvísunar. Það er ekki þar með sagt að ég hafi ekki sótt í sameginlegan reynslugrunn þeirra sem þá lifðu, þó að sú taugs ég æði mjó því að efnahagsástandið var gjör ólíkt. En aðalega sótti ég lengra aftur í tímann. Ég sá að nú var með ömurlegum hætti verið að spilla landinu sem ég ólst upp í sem drengur. Bílar voru sjaldgæfir áður en ég var tí ára, ég hafði aldrei séð neitt og enn var verið að leggja út hverfa hjortbrautir. Nýlega sá ég í blaði mynd af síðustu niður nýttur leifunum af millunni okkar. Hún stóð áður svo þrifalegt. faðir hans, gamli malarinn var svo skemmtilegur kolsvartur skeggur og mér datt aldrei í hug að kalla hann einn leppalú